בהק ב. ויהי דבר ה' אלי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה. קודש ישראל, ה' ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו.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 המוריך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וצלמוות, בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם. ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכול פריה וטובה, ותבואו ותטמאו את ארצי, ונחלתי שמתם לתועבה. הכהנים לא אמרו, איה אדוני, ותופסי התורה לא ידעוני. והרועים פש עובי, והנביאים ניבאו בבעל, ואחרי לא יועילו הלכו. לכן עוד אריב אתכם נאום ה' ואת בני בניכם אריב. כי עברו איי חטיים וראו, וקדר שלחו והתבוננו מאוד, וראוו, הן הייתה כזאת? ההמיר גוי אלוהים והמא לא אלוהים, ועמי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 עליו ישאגו כפירים, נתנו קולם, וישיתו ארצו לשמה, ערב נצתו, מבלי יושב, גם בני נוף ותחת נס ירעוך קודקוד. הלא זאת תעשה לך, עוזבך את אדוני אלוהיך, בעת מוליכך בדרך. ועתה, מה לך לדרך מצרים לשתות מי שחור, ומה לך לדרך אשור לשתות מנהר, תייסרך רעתך, ומשובותייך תוכיחוך, ודעי ורעי כי רע ומר עוזבך את ה' אלוהיך, ולא פחדתי אלייך, נאום ה' אלוהים צבאות. כי מעולם שברתי עולך, ניתקתי מוסרותייך, ותאמרי לא אעבוד, כי על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן את פצועה זונה. ואנוכי נטעתך שורק כולו זרע אמת, ואיך נהפכת לי שורי הגפן נוכרייה? כי אם תכבשי במטר ותרבי לך בורית, נחתם עוונך לפניי נאום אדוני אלוהים. איך תאמרי לא נטמאתי אחרי הבעלים לא הלכתי? ראי דרכך בגיא, דעי מעשית בכרה קלה מסרכת דרכיה. פרא לימוד מדבר באוות נפשו שאפה רוח טענתה מי ישיבנה כל מבקשיה לא יעפו בחדשה ימצאונן מנעי רגלך מי יחף וגרונך מצמאה ותאמרי נואש לא כי אהבתי זרים ואחריהם אלך כבו שגנב כי יימצא, כן הובישו בית ישראל, המה מלכיהם שריהם וכהניהם ונביאיהם. אומרים לעץ אבי אתה, ולאבן את ילידתנו, תפנו אלי עורף ולא פנים, ובעת רעתם יאמרו קומה והושענו. ואיי אלוהיך אשר עשית לך, יקומו אם יושעוך בעת רעתך. כי מספר עריך היו אלוהיך יהודה. למה תריבו אלי, כוליכם פשעתם בי, נאום אדוני. לשווא הכיתי את בניכם, מוסר לא לקחו, אך אל אחר בכם נביאיכם, כאריה משחית. הדור אתם ראו דבר אדוני, המדבר הייתי לישראל, אם ארץ מאפליה. מדוע אמרו עמי רדנו, לא נבוא עוד אליך? התשכח בתולה עדיה? כללה כישוריה? ועמי שכחוני ימים אין מספר. מה תיטיבי דרכך לבקש אהבה? לכן גם את הרעות לימדת דרכייך. גם בכנפייך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים.